Och då är ni hjärtligt välkomna till Indiespels cirkeln, podcasten där vi spelar indiespel och diskuterar, granskar och analyserar dem in i minsta detalj. Jag som pratar nu heter Johan eller Gubgamer, som jag kallar mig för online och detta är alltså en podcast där jag kommer att spela indiespel. Och konceptet är väldigt enkelt och simpelt. Det går ut på att varje vecka har jag spelat ett så kallat indiespel till något av de nuvarande formaten. Och med det menar jag format som fortfarande går att köpa i affären. Som till exempel Playstation 4, Xbox One, Playstation 5 och nya Xbox. Även om de kanske inte riktigt går att köpa men ni förstår min andra mening. PC med Windows, Linux, Mac, Android, iOS, Switch. Ja ni fattar grejen. Det ska helt enkelt vara ett format som fortfarande existerar och är levande. Så det kommer inte vara spel till gamla Commodore 64 eller Nintendo 8-bitar som jag kommer att prata om i den här podcasten. Utan spel som faktiskt går att spela utan att behöva gräva fram massa kablar och gamla CRT, tv-apparater och så vidare. Utan det ska gå med relativ bekvämlighet. Och anledningen till att det heter just indiespelscirkeln är att förvisso att jag ska stå och sitta och prata så gott som hela tiden i den här podden. Men tanken är att ni kommer vara med på resan och spela spelen tillsammans med mig varje vecka och skicka in era synpunkter på det spelen som ja, helt enkelt spelas. Det kan vara allt ifrån det grafiska till det ljudmässiga till hur spelmekaniken är. Eller ett spel ni vill såga eller hylla. Ja, you name it. Ni, ni får helt enkelt skriva vad tusan ni vill. Det är tanken är att det ska vara en dialog helt enkelt. Där ni får komma med era input i den här debattcirkeln eller forumet. då Så man kan se det lite grann som ett interaktivt forum där vi diskuterar indiespel. Och då kan man ju fråga sig varför just indiespel? Varför är det inte... Videospel rent generellt eller datorspel med AAA-titlar och så vidare. Och för mig är svaret ganska så enkelt egentligen. Jag kom fram till när jag tittade på de spel jag spelat de senaste åren att nästan alla titlar jag verkligen har tyckt jättemycket om har varit indiespels -titlar. Och jag kom fram till att det här med AAA, alltså stora blockbusters-produktioner från de stora utgivarna och utvecklarna jag är ganska så trött på över det här laget. Dels är det ser ofta väldigt lång speltid. Det är, vi pratar inte sällan om 30-40 timmar strecket för att vara ett medellångt spel där det är av förklarade skäl mycket utfyllnad eller padding mycket cutscenes som tar upp stora delar av tiden. Tutorials som känns väldigt meningslösa och går igenom och som klappar en lite lätt och försynt på huvudet. Och när jag spelar spel så vill jag gärna upptäcka spelen själv och snabbare komma till kärnan om vad själva spelmekaniken handlar om. Och det tycker jag att jag får på ett helt annat sätt när jag spelar indiespel. Det är ofta kortare men också starkare upplevelser där man ofta tar ut svängarna för vad ett spel kan handla om och vad det är man kan göra i ett spel. Om man har en spelmekanik eller en gimmick eller någonting man vill göra i ett spel som egentligen är ganska så nischat så är man inte rädd att våga göra det i ett indie-spel. Det kan man inte riktigt göra på samma sätt i en a titel Då försöker man bygga spel på den här gimmicken och dra ut på det flera varv så att man ska kunna ta 599, 599 eller 699 för ett spel utan att skämmas. Men det gör man ju inte riktigt med indie-spel. Det kostar ju sedan de pengarna. Vilket ju också är en annan fördel då när man vill kunna spela någonting nytt varje vecka. Men också då givetvis att man inte hinner tröttna på själva spelupplevelsen. Och framförallt för att känna på någonting fräscht och lite nytt. För jag tycker att AAA-titar i mångt och mycket står och stampar lite grann på samma ställe. Och ja, när jag tittar på förra året vilka spel jag verkligen gillade. Som Macbeth 64 det här plattformsparodispelet. Long Gone Days som var JRPG jag har längtat efter att spela i så många år. Undertale som var en helt fantastisk berättelse framförallt men också en intressant spelmekanik. Och a Short Hike inte minst där man verkligen försökte att berätta ett budskap i ett spel som verkligen gick helt under radan. Och då insåg jag att jag ville göra någonting det här med indiespel och kunde göra det i podcastformat istället för att skriva. För let's face it, det är, jag tycker förvisso om att skriva och så. Och har skrivit en hel del recensioner i mina dagar. Men jag märker själv också att dels att det inte blir riktigt samma genomsagskraft av de som läser. Men också att jag själv har svårt att ta till mig en skriven text i längre format idag. Man kan ju skylla på att man har blivit lite gubbtrött kanske. Eller att man för den saken skulle inte ha tålamodet på samma sätt. Eller att man bara är ett barn av sin samtid. Men faktum är att jag konsumerar sjukt mycket poddar. Och det kan ju ha att göra med att formatet är väldigt lätt att ta till sig. Att man kan göra annat i bakgrunden. Man kan diska eller tvätta eller ta en löprunda samtidigt som man lyssnar på en podd. Och det gör att man kan konsumera lite mer. Och det var därför jag kände att även podcastformatet skulle vara intressant. Och ännu mer att göra på det här sättet i en solocast-format. Där jag sitter här och pratar själv. Sen får vi väl se lite grann hur konceptet kommer utvecklas med vägen här men jag tycker det känns spännande och intressant och förhoppningsvis kan jag få fler med mig på den här cirkelresan som är indiespelscirkeln då. För att kunna göra ett ordentligt pilotavsnitt som jag ändå skulle vilja kalla detta så har jag faktiskt till idag spelat ett spel eller veckans spel som man ska kalla det för, nämligen Slay the Spire. Så The Spire hade sin early access under 2017 till Windows, Mac och Linux och släpptes på riktigt alltså 1.0 versionen i januari 2019 till samma format. Även samma år alltså 2019 så släpptes spelet till PlayStation 4, Xbox One och Switch, vilket är den versionen som jag mest har mest ha spelat till idag. Jag har även köpt det till Android faktiskt och varför jag gjort det det ska jag komma in på om en liten stund. Men den största anledningen till att jag började på Switch det var helt enkelt att det var på Rea. Istället för 249 som jag vill säga att det kostar normalt på Switchen så låg det nu på 149. Och då fick det med att vilja så tid och känna att det här vill jag faktiskt spela. För det här har jag haft på raden under en ganska så lång tid. Mest för att jag har hört så otroligt mycket gott om det. År 2020 släpptes det också till iOS och så sent som i år, alltså 2021, släpptes det då till Android som jag också har då. De här versionerna är relativt snarliga förutom Windows-versionen där man kan ha egna moddar, där man kan göra egna kort vad jag förstått det som, lägga till helt nya karaktärer och lite annat smått och gott som gör att spelet får lite längre hållbarhetstid. Men jag har alltså primärt spelat till Switch och Android, även om det har varit kul att prova den här Windows-versionen för att testa på de här olika karaktärerna och så. Och angående just karaktärer så var de tre stycken till antalet som man kunde spela till en början men fick faktiskt ett fjärde tillägg under 2020 med en fri uppdatering. Slade hade en ganska så tuff försäljningsstart faktiskt. Det såddes bara 2000 exemplar under de tidiga veckorna i Early Access- och det brukar vara den här perioden då spelen faktiskt säljer som bäst här i början men trots att de hade gett ut ganska så många nycklar, alltså spelnycklar med Megacrit Games som de heter som har utvecklat spelet till olika streamers och influencers så hände det inte så mycket med försäljningen. Det var inte förrän en, en, en viss kinesisk streamer som hade miljontals följare började visa upp spelet som försäljningen började rusa i höjden. Och eh, under januari 2018, eh, så, ja, då visade det sig att det här spelet faktiskt var det näst mest solda på Steam under en vecka, under den här januariveckan. då. Så det har blivit lite av en siprohit som inte hade en omedelbar framgång utan långsamt men säkert har ätst sig fast i det här medvetandet. Och i mars 2019, alltså för ja, lite mer än två år sedan, så meddelade Megacrit Games att spelet har sålt i histande 1,5 miljoner sålda exemplar. Vilket ju givetvis är en anseende summa får vara ett indiespel. Och då ska vi komma ihåg att detta är ju två år sedan de meddelade det. Samtagen har den här siffran blivit betydligt högre sedan dess. Det här spelet har ju fått otroligt bra med kritik. 89 av 100 har den på Metacritic som genomsnitt. Och IGN utsåg det här spelet till 2019 års bästa strategispel. Medan PC Gamer utsåg det till det bästa designen under samma år. Vilka är det då som har gjort det här spelet? Jo, jag har ju pratat lite grann om Megacrit Games. Eller, ja, jag har minst de nämnt dem vid namn. Det är en Seattle-baserad studio och skaparna bakom det här Slade Spire är två herrar vid namn Antonio Giovanetti och Casey medan Medans spelet ifrågar och utgivet utgivet av distributören Humble Bundle. Jag tror även att det här är Megacrits första spel för man kan inte hitta så mycket information om dem på nätet. En mindre har de någon egen wikisida så vi får väl helt enkelt lita på att Slade Spire är Megacrit Games första spel. Och vad är det då, Slay the spire? Jo, det är som en blandning mellan ett kortspel eller deck då och en roguelike. Man har alltså försökt att blanda de här två koncepten med att man dels spelar kort men också har ett spelupplägg där som kan upprepas då. Alltså själva cykeln på spelet återupprepas gång på gång. De inspirerade sin heder av kortspelet Dominion och det är jag tvär, ganska begränsade kortspels- och brädspelskunskaper. Men Dominion är ändå ett namn jag känner till och vet om att det är ett ganska så välkänt deckbuildingsspel. Tiden ska också Sadie Spire vara inspirerat av ett, ett annat kortspel som är mer av samlarkaraktär som heter Netrunner. Och tydligen är det här Netrunner skapat av Richard Garfield som också är skaparen bakom Magic the Gathering och det, det har ju de flesta med någon slags popkulturellt medvetande något som helst koll på, åtminstone sett korten någon gång. Så att då förstår man ju att det finns ganska så prominenta föregångare till sig despire. The Spire. Vad går det att spela ut på i korthet? Jo... Det är alltså ett kortspel man spelar där man får möta olika typer av fiender och bossar i en slags tolkienesk fantasymiljö där allting är turordningsbaserat och inte turbaserat, alltså utan turordningsbaserat. Viktigt att poängtera. Där du får ett par kort på näven, där de kan göra lite allt möjligt. De kan utdela skada, de kan skydda dig, de kan göra olika typer av magier och så vidare. Och så vidare. Och eh, du får ett visst antal... Eh, ja drag du kan göra med dina kort lite beroende på vart du är i spelet. Och när du har dragit dina kort så är det följaktigt en fiendens tur att göra någonting och sen är det din tur och så turar det där om då som ett turordningsbaserat spel ska göra tills någon av er har fallit helt enkelt. Och målet med det här spelet är att du ska det är lite oklart om du ska ta det ut ur eller upp ur någonting som kallas för en spira eller ett torn kan man väl säga. Men jag tolkar det som att man ska ta sig ut på toppen på andra sidan och att man är någon slags fånge som börjar i någon slags källare då, för att ta sig hela vägen upp. På vägen, hela vägen upp eller ut då, ur den här spiran så kommer man att gå på allhanda kartor där man kan få kistor för att få mer pengar eller olika typer av föremål eller nya kort som kan hjälpa dig på vägen. Du kan också besöka affärer som gör att du kan köpa olika föremål istället. Och som sagt, dessa är ju då hjälpmedel för att kunna sluta dina fiender som gradvis blir starkare och lite knivigare att handskas med. Det var spelet i korthet och vad det går ut på. Och för att kunna strukturera den här analysen av Slade Inspire i någon slags indispel cirkelanda så har jag faktiskt snott det här konceptet ifrån den legendariska podcasten Retroresan gjord av Samson Wiklund och Anders Brunlöf. Så att, för att kunna strukturera upp det här på ett vettigt och enkelt sätt så kommer jag först att prata om grafik och den presentationen det innebär. Ljudet med musik och ljudeffekter. För att sedan prata om spelmekanik, alltså vad man gör i spelet. Kontrollen och hur man kontrollerar. Hållbarhet, alltså utmaningen och hur länge spelat faktiskt håller att spela. Och till sist då ett slags omdöme där vi samlar alla våra intryck. Och följaktigen blir ju då grafiken, det första som slår när man sätter igång och spelar Save the Spire. Och eh, jag har skrivit att det här är, ja, det, det är ju tolken eller fantasy-esque-aktig eh, grafik. Du eh, möter troll och tjuvar och riddare och olika typer av monster och det är ju den här medeltids high fantasy tror jag det kallar för grejen. så att en, en, ja du känner igen de här karaktärerna, har du någon gång liksom läst en, en fantasybok eller sett en fantasyfilm med Tolkien bakgrund så att säga så känner du igen de här karaktärerna det man skulle kunna tillägga här är att det finns oftast en liten komisk twist på alla de här karaktärerna man stöter på till exempel är det ju så att i och med att det är en roguelike så startar du ju om spelet ett, ja, ett antal gånger. och I början av varje omstart så får du träffa på något som jag tror <går> är en val som låter dig inför varje speltur beroende på hur föregående omgång gick att få välja olika typer av startförmågor. Det kan vara allt ifrån att du väljer att du vill ha lite fler guldmynt, att du vill ha vissa specialkort eller potions och så vidare. Så han, han sticker ut och ser lite märkt ut. Det är oftast den bilden man ser när man googlar det här spelet. Då ser man just den här vaden som är med då i början av varje spelomgång. Och den här komiska twisten den går liksom igen lite grann i de andra karaktärerna. Jag pratade om en riddare här förut och jag tror han heter The Champ eller Champion. Som är en av de här bossarna då, som man stöter på i spelet eller under Akt 2 då. Och han är en stor och biffig riddare eh, med oproportionerliga kroppsmått får vi ju säga. Eh, som har en liten, liten, liten liten kungakrona uppe på huvudet. Just för att liksom skapa den här lite, lite småflamsiga eh, estetiken då. Och det blir ju knappast sämre av att eh, han pratar med väldigt stora kaps och i seriebubblor. Vilket ju gör att den här stilen är... Ja, den är, det är liksom ett seriestuk på det, det är ganska så tydligt eh, och krint, men ändå med en slags gritty kontur kan man väl säga. Det är ju liksom inte fantasy på det här eh, färggrada sättet, det skulle jag inte säga utan det, det är lite mer gritty, det är lite brunare även om det givetvis sticker ut färger här och var förstås. och i och med att det är ett kortbyggarspel i första hand så är det ju väldigt mycket stillbilder. Korten är ju stillbilder och bakgrunderna, eh, även om det är lite olika miljöer med en stad och eh, dungeons, alltså någon slags källarhåla och sådär. Så är det ju trots allt stillbildsbakgrunder, man tittar på i mångt och mycket. Och animationerna som alla typer av monster och den hjälte du väljer gör är ju också väldigt sparsmakade. Det handlar ju någonstans om att. Ja, alltså det är inte väl behövligt att ha fler animationer än man faktiskt har här. I första hand är det ett kortspel och det ska vara tydligt i första hand. Och det märks väldigt väl just det grafiska här att ambitionen kanske inte har varit att bygga det mest fleshed out rent grafiskt utan mer om att hitta en stil som är funktionell och tydlig som kan så såväl i bärbart format som på PC. Och det har de ju lyckats väl med, även om man känner att vadet av att välja fantasy känns lite tråkiga. Man hade gärna haft någonting annat, kan man ju känna. Och det var ju mycket det som gjorde att jag faktiskt initialt var väldigt skeptisk till det här spelet, för jag tyckte inte att det såg så roligt ut, helt enkelt. Jag tyckte att det såg ganska trist ut med de här stillbilderna, ihop med valen av ja, själva art direction, helt enkelt. vilket väg man har valt och vilka saker man har valt att rita. Men det funkar ändå väl och är tydligt och det är ju kanske det viktigaste när man gör ett kortspel utav den här typen. Då. Och En annan del av presentationen är ju givetvis ljudbilden. Och för att börja prata om någonting så kan vi ju prata lite grann om själva ljudeffekterna. och Även här låter det lite grann som ett eko att det är tydligt och sparsmakat när det kommer till ljudeffekter. Det är, Till exempel möter man, jag tror det är i akt 2 möjligtvis slutet av akt 1. Där man får möta ett par tjuvar som försöker snå en skud. Och det där kriget av Gud, det låter ju verkligen som kriget av Gud. Ett väldigt distinkt ljud. Men det blandas också upp av, återigen, lite komiska effekter. Man möter några fiender till exempel som, alltså, som har någon slags fågelmask och tittar ut sig i fåglar. Oklart varför, men de gillar väl helt enkelt fjädrar. Och då är det när den ska göra en attack så säger den kakaa! Hade jag varit lite mindre dat hade jag antagligen knippt in någonting där. Men ni får helt enkelt ta med på orden att det, det låter ganska roligt när, när den säger just kaka. Så det blir lite ofrivilligt komiskt. Eller så är det frivilligt men det är i alla fall ett ljud som sticker ut. Det, det kan man ju lugnt säga. Även om ljudeffekterna i övrigt påminner väldigt mycket om grafiken just att det ska vara det här väldigt tydliga och sparsmakare. det ska snarare förklara och vara funktionellt än det ska vara sin egen grej så att säga för att dra en jämförelse med till exempel Mario så är ju ljudet när man drar ner ett rör i Mario så låter det ju inte när man går ner i ett rör men det har en distinkt stil som du förknippar med att man går ner ett rör och så funkar det inte riktigt i sig the Spire utan där är det verkligen, ja men det här är kliret av Gud alltså är det guldmynt. Det blir liksom inte mer komplicerat än så. Och det gör ju ingenting. Det ska ju förklara vad det är du håller på med. Så att det, det, det funkar ju givetvis. Även om man kanske känner att det är lite fantasilöst mellan varven. Men någonting som verkligen sticker ut i Say the Spire är ju musiken som ni det här inledningsvis. Och för att vara ett spel som jobbar väldigt mycket med tydlighet och funktionalitet. Och att det ska vara... Lätt att förstå vad det är som händer och så. Så är musiken någonting som verkligen sticker ut på ett positivt sätt. Den är bombastisk och den är mystisk och framförallt väldigt, väldigt episk. Och ramar liksom in den här fantasy-bakgrunden eh, på ett ypperligt sätt får jag säga. Jag känner verkligen när jag går in i bossfighten att nu jävlar, nu, nu är det bossfight. Nu jävlar det att vara på tårna och jag tycker att de här mystiska stråkarna som går när man är inne i... Eh, Ja, det är väl i The City, då, alltså Akt 2, att man känner att Oj, nu är ute på lite farlig mark här. Alltså det, de lyckas verkligen med det här att blanda de här ja de här stråkarna som är som pockar med blå blåsektionerna som, som får för fullt. Som inte håller igen på något sätt. och det, De vill ju göra något. Ja, jag återkommer till det här ganska många gånger nu. Men det känns som Sagan om ringen, The Card Game på något sätt när jag spelar detta. Jag förstår att det är en orättvis jämförelse och folk som kan kortspel säger att jag givetvis har superfel här. Men för en lekman som jag så är det precis så jag känner och det är verkligen inte till spel spelsnackdel att jag säger så. För jag tycker verkligen att musiken ramar in spelet på ett jättehäftigt sätt och som gör att jag faktiskt har lyssnat på det här soundtracket när jag har jobbat de dagarna just för att jag tycker att det är så fantastiskt. Så att alla tummar upp till den riktigt episka Även om det är tjat att säga, men den är episk, den här musiken. Jag har vi alltså gått igenom och pratat om presentationen, alltså det grafiska och ljudeffekterna och musiken och då är det dags att prata lite grann om spelmekaniken, alltså det som är själva kärnan i Say the Spire. Jag har skrivit lite putshustigt här och på lite Göteborgsaktigt sett spelet i korthet. Det tycker jag är givetvis är roligt men det är ju så att det här med kort är en viktig faktor i Say the Spire. I och med att du, allting är turordningsbaserat, inget sker ju så att säga i realtid så blir det ju viktigt att prata om dem och vad de faktiskt innebär. Och det, det var ju mycket det som gjorde att jag var väldigt skeptisk att sätta igång det här spelet. Jag kände väl direkt att man kortspel, är det, verkligen, ja, är det verkligen något jag vill spela? Jag kan tänka mig turordningsbaserade spel men samtidigt, ja, jag var tveksam minnsakt och den grafiska stiden gjorde ju sitt till givetvis. Så jag känner att det här kanske är lite för konstigt. Man kan summera spelets i att det är skitenkelt att lära sig men jättesvårt att bemästra. Det är nämligen så att i det här spelet så du får du ett gäng med kort på din äve som du kan använda. Och det var ju som jag sa tidigare här. Du kan välja på att slå eller försvara dig eller använda magier, potions och så vidare. Men du kan alltid se din fiendes intentioner. Och det låter ju lite grann som att det här skulle vara jätteenkelt. Men det var inte alltid tänkt att det skulle vara på det här sättet. Från början var det ju tänkt från Mega Megacrit Games att det här skulle vara som vilket turordningsbaserat rollspel som helst. Nämligen att du slåss mot dina fiender men du vet inte riktigt vad de kommer göra. Men detta ändrades dels på grund av själva konceptet då, alltså att det är permadeff. Alltså när du dör så förlorar du dina föremål och får börja om från början. Och det gjorde ju att spelet fick en liten orättvis inramning. Det gjorde att man kände att det där kunde jag inte förutse. Hur, hur, det är ju bara liksom en random number god här. Alltså att jag, jag får bara gissa och hoppas på det bästa någonstans. Så dels var det var av den anledningen. Men också att de märkte under early access-perioden då. Att det var många gamers som gnällde över detta. Och kände att de hade velat kunna veta vad det Ja, vad nästa drag är helt enkelt. Så detta blir lite grann som att spela schack. Men ändå att man vet vad ens motspelare kommer att göra. Och det låter ju väldigt simpelt på pappret. Men det ska man ju komma ihåg att det är ju fienderna starka. Och sker det sker i flera turer. Och det så kan du ju möta flera fiender på en separat fighting-skärm samtidigt så att säga. Vilket ju gör att du måste planera dina drag ganska långt i förväg. Samtidigt som du då, även om du vet vad de ska göra. Så du vet ju inte alla gånger vilka kort du kommer få på vägen. Så att det, det skapar ju en, en dynamik där att det blir en, ett visst slump i det givetvis. Men samtidigt så har du liksom balanserat och valt utkort på vägen på rätt sätt. Så kan du ju då givetvis kunna komma ut striderna levande och med mycket hälsa i behåll. Just det här med de här tweaks jag pratade om som de gjorde under early access. Det var någonting de jobbade med ganska mycket med alla delar av det här spelet faktiskt. De jobbade väldigt nära communityn och... Ett sånt exempel är de här korten då. Det är ju fyra karaktärer nu i den färdiga versionen av *Sage the Spire. I alla fall det är originalutförandet då. Och alla de här har ju unika kort. Nu kommer jag inte ihåg exakt men jag vill säga att det är 75 kort för varje karaktär. Någon som har lite bättre koll på *Sage the Spire får jättegärna rätta mig. Men Jag tror det är så i alla fall. Och då upptäckte de det under den här early access perioden då. Att det fanns vissa kort som var tydligt eh, ja, eh, undervärderade alltså som inte riktigt hade den effekten man hade önskat. Och så fanns det kort som var raka motsatsen som var alldeles för kraftfulla. Så där jobbade man då tillsammans med Community för att tweaka på rätt sätt. Då, vilket gör att spelet faktiskt trots att det är en roguelike känns väldigt rättvis. Och jag tänkte vi ska prata lite grann om det här med roguelikes. För att för ett år sedan så var jag inte alls speciellt förtjust i den här genren av roguelikes. Jag tyckte att de var alldeles för orättvisa och för svåra och byggde på tur och slump. Och att det kändes som att jag kunde ju liksom aldrig bli bättre på själva spelet. Jag förstod liksom inte riktigt liksom tjusningen med roguelikes. Men jag har nu spelat en del roguelikes det senaste halvåret. Jag har verkligen börjat förstå storheten med den här genren. För den handlar ju inte så mycket om att du ska memorera baner eller... Lärare är liksom att ja, men varje gång fina så här så kommer det här att hända, eller varje gång du hoppar över det här hoppet så kommer det här att hända och så vidare. Utan det handlar ju om att lära sig, istället för att lära sig banor och memorera banor och att vara som en robot, så handlar det om att lära sig spelets innersta väsen, eller att lära sig spelmekaniken, snarare än att lära sig att memorera. Vilket ju innebär då att jag måste vara utsatt inför väldigt många olika typer av situationer. Jag måste förstå att aha, den här fienden kan göra detta men de här korten är starkt emot det här. Att man liksom förstår hur spelmekaniken funkar i grunden. Det är liksom det som är grejen med en roguelike. Och när du kan liksom alla verktyg och ha liksom alla grejer i din verktygslåda. Då kan du spela en roguelike och vet oavsett vad som kommer emot dig. För det slumpas ju varje gång. Så varje gång, oavsett vad du kommer emot dig så är du förberedd. Och det är det som jag tycker är tjusningen med så att, att oavsett vilket miljö jag hamnar i så kan jag spelmekaniken. Du är lite grann på samma sätt som det funkar i ett bra mario spel egentligen. Att man kommer till en punkt där man kan Marios fysik så bra så det spelar liksom ingen roll längre vilka banor jag utsätts för. För att jag kan Marios begränsningar. Och det är lite grann samma sak som jag tycker en roguelike funkar här. Att miljöerna och fienderna kan alltid förändras. Men när jag kan spelmekaniken då börjar jag bli bra på att spela spelet. Snarare bara på att bli bra på att minna spelet och vara någon slags robot då, som jag pratade om tidigare. Men som sagt, eh, även med det i baksätet och en positiv bild på roguelike så var ju kortsspel någonting jag var tveksam till. Och i början visste jag verkligen inte, vad fan jag sysslade med. <laughs> jag kom inte speciellt långt i början, det ska jag här sen. Och då har jag ändå spelat ganska många turordningsbaserade rollspel. Men här gick jag verkligen B i början. Jag tror det tog mig fem timmar kanske att klara första akten. Och då finns det ju tre akter i, ja, innan man kommer in på det, det ökända akt 4 varvet då. Och det tog mig nog en 10-11 timmar innan jag verkligen började förstå knycket med det här spelet för innan dess var det verkligen att jag försökte liksom att ah, okej, okay, det där var ju tydligen fel så jag måste prova någonting annat. Jaha, det där var ju inte så smart och prova någonting annat nästa gång. Så efter en 10 timmar ungefär då började jag läsa på lite tips och, och tricks på, på nätet för att förstå ah, Men vilka taktiker ska man tänka vilka strategier ska man ha och det finns ju flera olika skolor kring det här i Slade Spire det verkar ju inte vara någon som gör på exakt samma sätt. Men det finns ju några grejer som blir gemensamt här. och Jag förstod ju det här att ja ah, men okej. Okay. Första akten handlar väldigt mycket om att samla på mig kort. Och liksom uppgradera dem och göra dem starka. Så att jag liksom har en bra grund att stå på när jag går in i akt 2 och akt 3. Och då kanske det handlar om att ja ah, men jag måste ha flera taxkort. För att om jag bara har... Är några starka kort som funkar på enskilda fiender så kan det bli jobbigt när jag möter tre fiender i en grupp till exempel. Och jag kommer också behöva hälsokort och försvarskort för att kunna hida upp mig själv ifall det är långt till en, en rest site eller en brasa då. Och slutligen behöver jag även samla på mig starka kort som är bra liksom mot enskilda fiender som kanske tar 30 HP istället för 10 och så vidare. Och... Det gör ju att spelet handlar väldigt mycket om att hitta en balans mellan, att, mellan attackkort och försvarskort och magikort och sådär för att då komma segrande ur. Och det, det märks så tydligt när, när man kanske har kommit in en bit i akt två så kanske man känner att shit jag är så jävla OP just nu nu kommer jag kunna ta varenda fiende. Och så möter du precis fel fiende vid precis fel tillfälle och så märker du att jag har inga bra kort som kan möta den här fienden. Så det är därför det är så viktigt att inte vara så ensidig i sin taktik och strategi här utan försöka bygga olika typer av kort och hitta synergieffekter mellan korten. Och det är det som bidrar till djupet i sig, i The som gör att man hmm, man har vissa favoriter som man gärna köper men nästa gång kanske man provar något annat det får helt andra typer av kort som gör att man måste tänka lite annorlunda. Och det är det som gör att spelet hela tiden känns fräscht även om du får börja om från början hela tiden. Det är något jag verkligen uppskattar att det, det känns väldigt mycket mer djupt än vad man tror från början när man får de här korten. Att man kan kombinera dem på så många olika och häftiga sätt. Då. Jag har ju klarat det här spelet med efter mycket av och Det tog 25 timmar, vilket jag förstår är inte så bra. <laughs> men, men jag ska ju tillägga att jag haft en hel del otur innan dess också. Där jag har varit på sista bossen på Akt 3 ett par gånger utan att lyckas. Så det kanske bara haft ett eller två slag kvar. Så att, lite tur ska man ju ha också. De första tio timmarna var ju väldigt mycket att springa runt och inte riktigt veta vad jag höll på med. Men jag körde i alla fall med Ironclad väldigt mycket. Och det var framförallt för att han hade ju förmågan att hida sig själv mellan striderna. Att man får tillbaka lite hälsa. Vilket inte de andra karaktärerna fick. Det är ju karaktärer som heter Silent, Defect och Watcher och Defect och Watcher har jag faktiskt inte spelat så mycket men jag har spelat lite Silent och den karaktärens egenskap är ju att istället för att hida lite mellan varje strid så kan man få fram fler kort att välja på i striderna då. Så att alla har ju sina unika egenskaper helt enkelt. Och det blir ju extra intressant det här att prata återigen om korten för att du har ju då oftast fem kort i en näve, lite beroende på vilken karaktär du har. Och i och med att du samlar på dig kort efter varje vunnen strid så väljer du korten som du vill behålla. Men man kan också säga att man inte vill ta upp något av korten. Och det låter ju lite kontraproduktivt till att börja. Men varför ska jag inte vilja plocka upp ett kort? Jag har ju fått en belöning här. Men grejen är ju att säga att jag har tio stycken kort och så kan jag få två nya kort bara för att ta ett dumt exempel så innebär ju det att helt plötsligt så har jag en chans på 12 att få det bästa kortet som jag vill ha, istället för en chans på 10. Och det gör att man är väldigt varsam när man har spelat ett tag att ah, men det här, de här korten är inte så intressanta, de vill jag inte plocka upp. Och det är ju alltså då ett medvetet drag att man inte vill plocka med kort. Jag vet att i början så plockade jag på mig precis varenda kort som gick att få i Slade Spire. Och det innebär att jag hade ju kort till Eka som alltså, var 35-40 kort. Och det innebar att när jag hamnade i bossfighter där jag verkligen behövde ha hälsa eller verkligen behövde ha försvar eller verkligen behövde ha det bästa kortet. Då fick jag inte det för det fanns, för oddsen var för dålig. Så det är också en del av strategin att veta vilka kort ska jag plocka upp, vilka ska jag göra med A med, vilka ska jag uppgradera och så vidare. Och det är också en del som gör spelmekaniken så otroligt mycket djupare än man kanske tror från början då. Och det är det som gör också att jag vill spela runda efter runda efter runda. Det tog mig alltså då 40 runder innan jag klarade det här spelet. Och då ska jag ju säga att när jag klarade det på Act 3, vilket jag fortfarande tycker är att klara spelet. Jag vet att det finns vissa som inte tycker det. Men man har fått se sluttexterna efter akt 3 så att jag kommer ju spela det här spelet mer. Det kommer jag göra. Men eh, jag, jag skulle ändå säga att jag faktiskt har klarat sig Spire eftersom att jag har sett de här scenerna och sudtexterna men ingen runda är ju den andra lik det var egentligen dit jag ville komma att ingen runda är likadan och det är det som gör att man fortsätter att vilja köra gång på gång på gång för man känner att, att varje spel och runda lär man sig någonting nytt och man blir inte förbannad för att man dör utan man känner att ha okej okay, då vet jag det, jag hade för dålig balans mellan korten eller här hade jag faktiskt bara ditt otur och det sånt kan ju hända och ibland har man tur också så när jag klarade spelet på Sutus så hade jag ju fyra i HP kvar. Så det var ju verkligen inte mycket marginal. Så att. Eh, ska man ju ha lite tur också. Jag har ju pratat en hel del om kort här. Men jag har också. Ja jag har glömt kan man väl säga att prata om Relics. För de här korten som man har i spelet. De, de funkar ju bara. Eh, så att säga. I striderna per tur. Medan Relics funkar lite mer frekvent. Och lite mer statiskt i spelet. Till exempel så hade vi pratat ju om ironkläder, den här riddaren då man kör. Och han har en relic som gör att han genererar hälsa mellan varje strid. Men han kan ju ha givetvis andra relics som gör att han får lite mera styrka eller bättre försvar eller gör att han får dra ett extra kort och så vidare. Och det här får ju alla karaktärer göra och ha olika relics också för den delen. Men de här relicsen de har ofta en trade-off. Uh, det, det är liksom inte enkom positivt alla gånger. Till exempel så finns det ju en, en relic som gör att man inte diskardar eller slänger några kort utan man får alltid behålla korten till nästa tur och det låter ju givetvis väldigt bra tills du inser att du har ett max antal kort du kan ha in även samtidigt. Och det innebär ju att helt plötsligt kan jag inte dra mer kort innan jag har dragit av dem som jag faktiskt har. Men de vill jag inte dra. Så det som verkar till en början ganska så bra efter en spelstid visar sig sen vara en, en, en setback helt enkelt. Det finns även en relic som gör att man får två stycken i styrka för varje tur. Och det låter ju också bra. Det är bara det att samtidigt som du får två i styrka så får också fienderna en i styrka. Vilket ju gör att du blir lite mer sårbar för attacker. Så då börjar man förstå att man måste välja relics man gillar och som passar till den spelstil. Och eftersom ingen i Slade Spyro verkar spela på exakt samma sätt så blir det ju väldigt annorlunda när man ser någon annan spelare. Man får helt andra synvinklar när man har sett någon på Youtube spela just Slade Så Slutligen tänkte jag innan jag börjar prata lite grann om själva kontroll och utmaning och hållbarhet. Så tänkte jag väl prata lite grann om vilka kort som faktiskt är mina favoriter. Och det är klart, ni som inte har spelat spelet kommer inte förstå så mycket. Men för er som har spelat det så har jag väl egentligen tre favoriter. Det är Barricade som är ett kort som gör att man kan spara sina blockpoäng. För att mellan varje tur normalt sett så kanske du väljer tre stycken i block. Och sen så får du göra om det nästa tur. De försvinner alltså efter en runda. Men med Barricade så kan jag alltså spara och på så sätt bygga upp en ganska stor blockhög. I mitt fall då så gjorde det att jag använde ett kort som hette Barricade ihop med Impervious. Vilket gjorde att jag fick 40 i blockpoäng som jag sparade på hög. Så det innebär att jag hade en ganska så stark sköld och sen kunde lassa på med all attack jag hade. Utan att tänka så mycket på att min HP skulle försvinna. Vilket ju var väldigt användbart. Utöver det så hade jag även favoritkort som heter Combust. Som gjorde att man ja, man förlorar en i HP för varje tur men man utdelar mellan 5 och 7 i skada på alla fiender. Och det är ju sånt där attackkort som är väldigt bra att ha när man möter flera fiender på skärmen samtidigt. Men inte kan hinna slå alla samtidigt med korten man har. Och då är ju den ypperlig att använda. Utöver det så hade jag även ett favoritkort som heter Im Imolet, eller Immolate som jag tror det heter som var en eldattack som förvisso gjorde att jag fick ehm burned hette det? på svenska. Men som också gjorde att jag delade ut 21 i HP skada på samtliga fiender på skärmen. Så återigen flera attackkort is the way to go i say the spire. Mm. Och så the spires spelas ju då med kort och då kan man ju fundera lite grann hur själva kontrollen funkar i ett sånt här kortbyggarspel. Jag har ju spelat det här spelet på Nintendo Switch och jag måste nog säga att det här är perfekt anpassat för att kunna spela på bärbart format med ett styrkors. För det är så jag har spelat det här spelet med det här styrkorset som finns på vänster joy -Con. Och det måste jag säga att det, det känns alldeles ypperligt och man känns väldigt snabb också när man bläddrar mellan korten. På ett helt annat sätt än vad jag gör på Android-versionen som jag ska komma till om en liten stund. Utöver det här styrkorset då så måste man trycka på en knapp för att avsluta turen. Och det kan till en början verka lite märkligt då. Att därför måste jag trycka på en knapp för att avsluta. Jag har ju redan gjort alla mina attacker. Men då ska man ha med sig då att man kan välja olika typer av potions som man kan aktivera. Och det kan man göra utan att förlora några aktivitetspoäng så att säga. Och då är det lite dumt att avsluta turen innan man har tänkt så långt. Så att ibland kan det vara bra att tänka till lite innan man trycker på den här avsluta turknappen då. Ibland då framförallt i början så sker det här lite av misstag. Alltså man, man har lite för bråttom och lite för snabb att avtrycka fingret framförallt en sån som jag. Då. Men man lär sig eftertag ett tag framförallt om man har fått några olyckliga eh, ja, förluster på grund av detta. Det här är ett spel som i första hand bygger inte på reflexer eller på snabba rörelser eller det går ens på tid, utan det är ju ett tänkarspel där i första hand handlar om dina beslut, vilket ju gör att det handlar inte om hur snabbt du löser saker, utan du kan ta hur lång tid på dig som helst för varje tur och varje kort. Och det är ju det som gör att Switch-formatet passar väldigt bra då. Framförallt om man är on the go så att säga eller sitter på en buss så att det inte handlar om den här pricksäkerheten. Men också då givetvis att man kan stänga av Switchen och sen fortsätta precis från där man var. Vilket ju också är en enorm fördel för det här spelet. Det som förvånar mig lite grann är att Android-versionen... Är inte i närheten av lika smidigt att styra. För man tänker när det är kortspel och att det inte bygger på tid och att du ska bläddra mellan korten. Det här borde ju vara som perfekt, som klippt och skuret för att spela på en pekskärm. Men så är det faktiskt inte riktigt. Det är ganska svårt att trycka på skärmen. Jag tycker det går trögt och jag tycker ofta att det är, det är inte alltid den tar rätt kort. Utan måste jag trycka två gånger för att det ska hända någonting och först tänkte jag att det bara var min mobiltelefon för att jag vet ju om att jag inte har kanske den mest high-tech touchmobilen i världen men det är exakt samma sak på Switch för där kan man också använda pekskärmen och där går det också väldigt trögt så jag, jag misstänker nästan att det har någonting att göra med hur man har programmerat det här spelet, att man har inte lagt fokus på att det här ska vara ett pekskärmspel vilket är lite synd eftersom det passar väldigt bra just för detta då Sen är det väl klart att det här är ju visst har sålt 1,5 miljoner exemplar minst då. Men det är ju inget liksom spel för gemene man utan det här är ju ett spel där du framförallt då tycker om sättningen och det här med att tänka konceptet och liksom vill göra om flera gånger för att liksom få nya erfarenheter och nya insikter. Så det passar ju inte så bra för folk som gärna vill ha en snabb och enkel och smidig upplevelse. Så att... Det var nog utvecklat för ett i första hand, och sen i andra hand för styrkors och knappar, och i sista hand för att göra det till en touchskärm helt enkelt. Men jag tycker att i Bärbart Släge, även om jag har spelat det dockat till min tv, att i Bärbart Släget gör sig som absolut bäst där man kryper upp i en soffa och man kör en, en halvtimme här och en timme där och så. Och det är ju det som gör att. Det funkar i bärbart format att det är simpelt och tydligt uh, att spela det. Det är liksom inget svårt att begripa man liksom kontrollerar sin karaktär. Och Detta för oss det osökt till att börja prata lite grann om hållbarheten i Say the Spire. Det tog ju mig 25 timmar att klara spelet med en karaktär, alltså Ironclad. Och man kan väl säga så här mycket att hade jag liksom haft lite bättre koll på vad det var jag skulle göra och fått lite bättre tips... Och kanske någon som har spelat spelat innan som kunde hjälpa mig och ge mig lite råd och så. Så kan man nog kapa nästan tio timmar av den tiden. Och då stämmer det bättre med how long to beat som säger ungefär elva timmar. Men då ska vi komma ihåg att jag har alltså bara klarat det till akt 3 med en karaktär. Det finns en fjärde akt som jag har förstått det som låses upp när man har klarat det med alla andra fyra karaktärer. Så då ska man alltså klara spelet på alla fyra karaktärer och sen även akt fyra som tydligen ska vara supersvår. Då. Så då förstår man att det här är ett väldigt stort spel och då har jag inte ens nämnt att det finns achievements att kunna fixa även i Switch-versionen då förstås. Så att spelet har ju, det är ju hundratals om inte tusentals timmar av gameplay där inga runda känns likadan utan det känns alltid som en ny och fräsch upplevelse. I och med att man får de här nya korten och måste maximera dem och använda synergieffekter och inte vet hur du möter vilken fiende så måste du hela tiden jobba med att hitta en balans i din kortlek och hela tiden försöka att eftersträva ja, helt enkelt att du har en harmoni i hur du spelar. Vilket gör att allt känns fräscht då. Och jag har liksom spelat det här spelet när klockan kanske är halv tio på kvällen och insett att ja, men det är en timme innan jag går och lägger men jag hinner köra Uh, en eller två runder Slay the Spire men det funkar minst lika bra att sitta en hel söndag eftermiddag i flera timmar och spela för att spelet är så, det är så lätt att komma in i så snabbt att komma igång med uh, och samtidigt så bygger det på att du kan köra flera vänder och du känner ibland nu är jag liksom on a roll nu vill jag fortsätta nu när jag liksom börjat förstå den här mekaniken och de här korten verkar intressanta och spännande vilket gör det här spelet som en perfekt liksom, resekompis och tidsstödare på samma gång. Och det är så häftigt då när man pratar om det här med längd på spel. För ett normalt sätt så tycker jag ju inte om väldigt långa spel. Jag, jag blir ofta väldigt. När jag ser ett spel i samma ja, minst 80 timmar gameplay, då rinker jag alltid lite på näsan och tänker att ah, det där är ju inte effektiv tid. Det är ju mängder av katsins och massa text och dialogrutor ut och ja, ja, men det här är verkligen så otroligt fokuserat på gameplayet. Det är liksom storyn är bara att ta det ut ur det här tornet eller spiran. That's it, det är liksom inte mer. Och det gör ju att vill man ha en story så är ju inte Slay the spires spelet man ska köpa. Men vill man verkligen ha riktigt härlig spelgrävd att jobba strategiskt och lösa olika typer av problem som man kommer att handskas med. Så är det här perfekt. Det är liksom så här riktigt tänk och knåpa-spel tycker jag, som aktiverar hjärnan på ett kul sätt. Och det är ju häftigt då att ett spel, då, som sagt, återigen kan klara av detta utan att behöva en bakgrundshandling. Och sånt gör ju en som mig, då som inte är så förtjust och som tycker att eh, spel handlingar i spel, det, då kan man lika gärna läsa en bok, eller se en film <laughs> istället. Då passar ju ett spel som say The Spar mig alldeles utmärkt. Och då kommer vi kommer fram till själva totalomdömmet för det här spelet. Och som jag pratade lite om tidigare, jag tycker att ha en tydlig och klin grafik med ett serieaktigt stuk. Det är, det är framförallt funktionellt och det är tanken att du ska se vad det är som pågår. Och det är liksom inget jättefansy med det. Det finns liksom ingenting som drar mig av stolen. Och jag kan till och med tycka att Art Direction är lite i tråkigaste daget Det här med de här tolkieneska fantasymiljöerna och karaktärerna. Men jag köper ändå det. Och, och mycket av det som gör att jag för, för köper det det är de bombastiska melodierna. För som ni har hört i det här spelet så är det ju fantastisk musik som verkligen ramar in stämningen på ja, ett perfekt sätt helt enkelt och som gör liksom ramverket rättvisa. Det är också ett gameplay som är extremt hållbart på, på mer än ett sätt får man ju säga. Och som hela tiden handlar om dina beslut. Det handlar inte om att du är snabb i fingrarna eller... Att du liksom ska använda reflexer och så, utan du ska tänka igenom det här spelet. Det handlar om hur du tar beslut. Och det låter tråkigt, men i och med att spelet går så snabbt att spela, och varje runda kan gå allt ifrån liksom fem minuter till upp till en timme, så gör det att det blir ganska rapt gameplay i alla fall. Och för den prisappen och för det jag har betalat, alltså 149 kronor på rea, 249 ligger det väl på normalt sätt på Switch, så är det ett skämt. Du har hundratals, om inte tusentals timmar i det här spelet. Så är du vi är intresserad av strategispel och turordningsbaserade spel och gillar liksom, spel som bygger på att hitta en djup men ändå begriplig spelmekanik så kan jag inte nog om annat rekommendera Slade Inspire. Jag var väldigt, väldigt tveksam. Framförallt på grund av att det var ett kortspel och att jag inte riktigt gillade hur det såg ut. Men det här är verkligen ett spel som man ger dem någon timme att prova det. Och de flesta blir fast i det. Det trodde jag inte innan och det är ju ett väldigt gott betyg till Megacruit Games att man verkligen tycker om ett spel så mycket. Så pass nu att jag kommer försöka mig på de andra karaktärerna också och försöka klara det man hade ihop på akt 4. Även om det får ta lite mer tid då. Men det funkar ju med ett sånt här spel eftersom man kan plocka upp det när som helst och köra lite när man vill utan att behöva investera så mycket tid i en story. Då. Och det har ju blivit så pass nu att jag till och med började bli liksom sneglad mot andra deckbuilding-games som Monster Train och Loop Hero. Men det kommer väl också som småningom. Och då är det dags att prata lite grann om vad jag ska spela till nästa gång av Indiespels-cirkeln. Tanken är ju att ni ska vara med i den här cirkeln och kunna lämna era kommentarer om ett spel och berätta lite grann om vad ni tycker. Och så kan vi ha en, så att säga, en slags interaktiv dialog här. För nästa gång, då har jag tänkt mig att ta mig an ett äventyrsspel som heter Minit, eller Minit säger man väl. Jag var lite tveksam hur man ska uttala detta men det stavas i alla fall M-I-N-I-T och jag gissar på att det är en ordrek med minut för att spelet handlar nämligen om att man ska försöka lyfta en förbannelse vilket i och för sig låter som ganska många typer av äventyrsspel med top down view men det som är grejen här är att spelet bara kan spelas i 60 sekunder åt gången innan det startar om igen. Så det låter onekligen spännande om man funderar lite grann som att ja, ah, är det här ett Majora's Mask i miniatyr? Det, det, det får vi ju se, men det låter onekligen väldigt spännande. Och estetiken påminner lite grann, det är ju ett svartvitt spel, så det påminner lite grann om estetiken om Gatto Roboto som jag spelade förra året. Som också är utgivet av Devolver Digital, alltså samma distributör då. Minit släpptes 2018 och det finns att köpa till Windows, Linux, Mac, Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Android och iOS. Så på i princip allt då kan man ju säga. Det kostar ungefär 100 kronor och enligt How Long To Beat så tar det ungefär en och en halv timme att klara. Så det borde ju de flesta kunna klara av att spela. Och vill man ha med kommentarer då ska man skicka det till mig och det kan man göra till e-postadressen som är hej Och det ska man alltså göra till på onsdag den 5 maj innan klockan 19.00 ifall man vill få med en kommentar till det spelet. Om man är inte gillar att skicka e-post så kan man alltid kontakta mig direkt på FZ eller Fragzones forum där heter jag Gubgamer. Eller på Discord, det också heter Gubbgamen Då med, ja, Jag är så dålig på det här med Discord Men det är ju den här eh, Fyrkant 2196 Efteråt, jag vet inte om det har en betydelse Om det finns fler Gubbgamen Det får gärna någon förklara i så fall Men det är så man kan kontakta mig på det sättet Med det sagt Så var detta allt för pilotavsnittet Av cirkeln. Jag hoppas att ni gillade programmet och då avslutar vi med de lika beriktade som kända orden Thank you so much for listening to our podd.